24. fejezet. Chicago, augusztus 6-a, péntek, 17 óra 40 perc. Déna fölvihadt, amikor a külső pincajtó becsapódott. Valaki jön. Nagyot pislogott, megpróbált valamit kivenni a sötétben bármit, de áthatolhatatlan feketesség vette körül. Mint rájött, az idő iszkoló egyerek egerek a sötétben sokkal nagyobbnak tűnnek. Fogalmasan volt, mennyi lehet az idő, de úgy tippelte, késő délutánra jár, mert a hőség már közel sem volt olyan elviselhetetlen, mint korábban. Az izmai fátak a mozdulatanságtól, a műanyag gyors kötöző, amely a csuklóját, illetve a bakáit fogta össze masztíthatatlan. Fáradt volt, folyt róla a víz, és szörnyű szomnyság gyötörte. És ahogy haladt előre a nap, egyre jobban rettegett. Megpróbálta a dobozba zárni a félelmét, de az rohamosan nőtt, és már egyáltalán nem félt bele. Léptek szója Ez alkalommal nem a füvezős gyerekek. A szíve vadul zakatolt. Csak ne szó és a barátai legyenek, mert Randivon nincs itt, csak én. Egész nap rémisztő képek gyötörték arról, hogy mi vár rá, mert nem kellett ahhoz atomfizikusnak lennie, hogy rájöjjön, szó mit tervezett randinak. Számára a szex egyenlő volt a hatalommal, a büntetéssel. Bármi következik is, az rosszabb, mint Dén a legborzasztóbb rémálma. Bántani fogják, aztán megölik. Soha többé nem láthatja a családját és a barátait, Ivit, Karolint és miát, Itent. Soha többet nem érezteti az ölelését. Soha sem engedheti át magát neki, hogy elüzze a félelmeit. Sohasem érezheti már magát, teljes egésznek. Híten mellett teljesnek érezte magát, döbbent rá, testileg és érzelmileg is. Hítennek igaza volt az éjjel. Túl közel kerültek egymáshoz, és Téna előtte magától. Most már nagyon sajnálta. Jóvá fogja tenni, ha életben marad, és viszont látja. A mennyezeti lámpát felkapcsolták, és Téna pislogni kezdett. Pár másodperccel később fölnézett szókombére, aki világos szemét résznére összehúzva, düttől eltorzólt arccal tornyosult fölé. Nincs rajta kontaktlencse vette észre, Déna, megint kék a szeme. De nem maradt ideje eltöprengeni ezen sem megijedni, mert szó a következő pillanatban keményen oldalba rúgta, amitől eldőlt, és arccal előre végig a macskos padlón. Összebilincselt keze nem tudta enyhíteni a zuhanás erejét. A következő rúgásnál fájdalom szaladt végig a gerincén, a harmadikra a mezencse Aztán Szó odagukolt mellé, megmarkolta Dína felsőjét, és úgy vágta neki a betonfalnak. Valami balósült el. Déna csak erre tudott gondolni, a fájdalom okozta kötön át. Ez nem az az összeszedett szó, aki alkalmaz, alkalmazkodik, fejlődik. Ez a nő alig több, mint egy csarakba szorított, vicsorgó állat. Öröm hatolt át a fájdalmán. Biztosan megtalálták a leket. Nélküle szóterve csúfos kudarcot van. Az öröme rövid életű volt, hamarosan egy újabb fájdalom hullám következett, a csú a köllel belevágott déna arcába. Könnyek szöktek a szemébe, nagyobb pislogott, és képtelen volt megvéteni magát a következő ütéstől, és az azutánitól. Csaldi óta nem kapott ilyen verést, vagy a nevelőapja óta. Képtelen volt elfolytani a kiáltást, amikor a Szó letépte a ragasztószalagot a szájáról, s vele együtt egy rétegbőrt is az ajkáról. Könyörögni fogsz a halálért, hörögte Szó. Könyörögni fogsz, hogy öljelek meg, mielőtt végeznék. Dína mély levegőt vett, az elsőt azóta hogy Szó órákkal ezelőtt ragasztotta a száját. Hány óra telhetett el, mennyi az idő? Ezek szerint elvesztette daleket, mondta Déna, és elégedetten nyugtázta, hogy Szó eltártja a száját a pillanatnyi időben ettől. De öröme most is rövid életűnek bizonyult. Szó újabb ütést mér Déna állára, aki próbaként megmozgatta, hogy eltörte. Ennek ellenére valami hajtotta, hogy tovább a húrt. Tényleg jobban kéne vigyáznod a fiadra, Szó. Ez már a második alkalom, hogy elveszítetted. Kezd a szokásodtá válni. Szó összeszűkült szemmel vislatta. – Mit tudsz? – kérdezte bajoslatúan. Léna legyült a félelmét, és rezzenéstelen arccal állt a szó tekinteték. Elég sok mindent tudok rólad, Szókambé, ami azt illeti sokkal többet, mint te ér rólam. – Akkor kivele? – hallatszott egy férfi hang. Léna felkapta a fejét, átnézett szó vála fölött, Épp akkor, amikor szó nekivágta a falnak, és szembefordult a váratlan vendégkel. A férfi a 40-es évei végén járhatott, talán 50 is elmúlt. Elindult feljük egy sok jót nem ígérő a kezében. Jó szituált maffiózónak tűnt, ezüstös haja méltóságot sugart. Déna hirtelen rádöbbent ki lehet, és miért van itt. Maga Lorenzano, mondta, és figyelte, ahogy a férfi szája masajra hozódik. Ezek szerint rólam is tud. Már lépést tett feléjük, a fegyvert mindvégig szóra szegezve. Egész nap rád vártam, szó. Előllem nem bújhatsz el. Pedig elbújtam előre, James, mondta szó. Egészen addig sikerült, amíg valaki be nem köpött. Ki volt az? Donnie Marston. Szó összerándult. A rohaték, ég. Martult fel. És legalább tizenötnél többet kért? Nem, közölte James vitáman. Olcsón megkaptam. De nem érem be ennyivel. Rász mondta, hogy miben sántikál szó. Gyermekrablás, váltságdíjkövetelés, Mennyit kértél? Menj a francba, vicsorgott szó. Öt milliót, válaszolt helyette Déna, és Lorenzánó elégedetten füttyentett. Szót hűhös pillantást lövelt felé. Még mindig tartozol azért, hogy lenyomoztam neked randi vonanyát, merenged Lorenzánó. És tartozol nekem egy tekintélyes kórházi számlával is. Az 5 millió 75 százalékát akarom. Szó szeme a fegyverre flott. 50 százalék alkudozott. látszott, hogy meglepődik és gyanakszik. Meglep, hogy bármiben is belemész. Csak azért, mert tudja, hogy nincs semmilyen. szólt közbeténa. 50-70 száz százalék nulla esetén az ugyanúgy egy nagy kövér nulla. Mert pontosan annyit fog kapni volnéktól. Szó megfordult, és hagyosan végigmért Dénát, aki ettől egész testében megborzongott. Fogd be! Ne, inkább folytassa, nézett rá, Lorenzánó. Ha már itt tartunk, maga kicsoda. Szó legrosszabb témálma, közölted én a kimérten. Egy minden lében kanál szociális munkás. Lorenzánó vastag szemöldöke a magas szökött. Szociális munkás. Befogadta, és magánál bújt el. Tudtam, hogy kívül igen. És honnan tudja, hogy nincs váltságdíj? Kérdezte Lorenzánó. Mert a rendőrség megtalálta az számláját és minden szentet leemelt volna. Ezt mind honnan tudja? Maga a szociális munkás. A szeme összeszűkült. Vagy zsertnyák? Szociális munkás. A barátom viszont magánnyomozó. Dina a hűvös pillantást vetett szó felé és a mon kereszt tapja. Ismét elégedetten nyugtázhatta, hogy szó arcára kiül a többenet. Lorenzánó elvigyorodott, fehér foksra szinte világított barnál arcában. No csak, nocsak. Milyen érdekes, hogy az útjaink így keresztezték egymást. Most pedig kedves szociális munkás, ideje, hogy menjen. Volna egy kis elintézetlen ügyem szóval, újját elhúzta a előtt. Meg kell tanítanom neki, hogyan kell tisztességesen átvágni valakinek a torkát. Elsőre nem jött neki össze. Dén a szeme elkerekedett, ahogy a férfi a mellének szegezte a fegyvert. Aztán mély levegőt vett, ahogy a revolver elsült, majd lorenzánó negyot hördülve dédre és többen nézett le a melkosára. Fehér ingé már is terjedt a vörös volt. Pár másodperccel később hátra elterült, szó felállt, Kezében téna a fegyvere, és undorodva nézte a férfit. rohat szemét láda, mondta. Ki van zárva, hogy hagyom, hogy megöljön téged? Csak te maradtál nekem. Marokra fogta Dén a pólóját, és talprállította. Egyetlen estén van veled szociális munkás, és amikor vége, a pokolban találod magad. És te pedig Franciaországban leszel, vágott vissza Dén kalla fentonként. Szúp logott, majd elmosolyodott. Hála neked, igen. Kár, hogy a tehetségedet jótékon célra pazaroltad, szép megélhetést biztosított volna neked az okilathamisítás. Léptek robaja hallatszott a külső lépcső felől, ami mindkettő őket meglepte. Passza meg, szeszekte szó, és a fegyverét a mennyezet felé fordította. A lövés kiítatta a világítást, és vaksatétbe burkolta őket. Szó a 38-as Déna segeste, szegezte, izmos karját a nyaka köré szalította, kis hián megfolyt fel őt. Ha csak egy szót is szólsz, neked annyi. Aztán elkezdte Dénát hátrafelé, a pince túlsó vége felé vonszolni. Déna szíve szaporán dobogott. Megjött a felmentő sereg. Chicago, augusztus 6 péntek, 18 óra 0 perc. Íten épp csak addig várt, amíg az autó meg nem állt. Már ugrott is ki az anyósulésről, rohant az elhagyott bérház előtt sorakozójáról kocsik fenén. Megtorpant a leghátsó autónál, és levegő után kapkodott. Fölnézett az épületre, figyelte, ahogy teljes védőfelszerelésbe öltözött férfiak és nők veszik körül a telket. Nem mert közelebb menni. Klee kritikus szemmel figyelte a jelenetet, és elősmerően bólintott. Ez nagyon sokat jelent, gondolta Íten. A csikákúi rendőrség tudta, mit csinál. Irányításuk alatt tartják a helyzetet. Íten is lassan uralett a saját szívverésének. Ki fogják hozni, szutott Íten. Persze, hogy ki, mondta Klee. Muszáj kihozniuk. Hallotta Íten saját magát, amint ugyanazt mondja, és elgondolkodott. Vajon házról ismételte meg már ezt a mondatot? Kléja azonban mindig azzal válaszolt, amit hallania kellett. Vissza fogod kapni, de lentette ki Kléja határozottat. Erős nő, ki fogja bírni? Ki fogja bírni? Déna Dupenszki nem az a fajta nő, aki meginok a legkisebb szélátán. A fenémbe is gondolta itten. Azért jobb lenne, ha néha meginogna egy kicsit. Nem az a fajta, akit a gond elsőszere eltérítene. Egészen addig a pillanatig nem is volt tudatában annak, hogy pontosan erre várt. Egy olyan nőre, aki a helyén marad. Akit az Isten is neki teremtett. Déna ilyen lenne. Déna ilyen. Clay megdermedt, és íten a feketébe öltözött kommandósok felé kapta a tekintetét. Mi a baj? Miért nem mennek be? Clay nyugtalanul vonta meg a vállát. Nem tudom. A következő pillanatban lövés és Étenben megállt az ütő. Az épületből jött a hang, ahol Déna van. Ó Istenem, Clay! Megragadta barátja amikor a kommandósok megindultak, leromlottak a lépcsőn, le az épület pincéjébe. Egy újabb lövés tördült. Éten és Clay vártak. Várták, hogy mi következik. Valami információt, bármit. De az ég a világon semmit sem hallottak. Weiss Landing augusztus 6 péntek 19 óra a keleti parton, 18 az ország középső végújában. Huxley Lú mögött lépett be a nő irodájába. Lú is segített végül? Nem, Lú a homlokát dölzsölte. Basszus Huxley, Dienadopenszki olyan kedves csaj volt. Néha kicsit túlságosan is szent Johannás, azért tényleg nagyon rendes. Szerintem nem Buchanennel jó kis pály lettek volna. Szerinted akkor meghalt? Ha nem találják meg hamarosan, akkor biztosan nem marad életben. Tóra jelent meg az ajtóban, egy dobozfáltan csillapító van. Hívás a hármason, Iszmen serif. Blu már ugrott is a telefonhoz. Mors serif, történt valami? Isteni közbeavatkozás, válaszolt Iszmen. Louise merő jó szívülségből meg akarja adni a nővére mobilszámát. Ez az egyetlen, amit meg tud róla adni. Szerzeket, szeruzát, és már mondhatja is. Csikágo, augusztus 6-a, péntek, 18 óra 5 perc. Rendőrség! Mia a taktikai alakulat mögött rabogott le a lépcsőn, át a ajtókon, be a sötétbe. Kintről egy árvafénysugár fénysugár sem hatolt be. Az egyik tiszt kitapogatta a villanykapcsolót, de a világítás nem működött. Szétszélettek, fetezékbe húzódtak a tartógerendák, és minden olyan tárgy mögé, amely elég nagy volt ahhoz, hogy egy testet eltakarjon. Egy másik tiszt elemlámpával körbevilágított, és megtalálta a mennyezeti világítást. A körtét valaki kilőtte. Ezek szerint az egyik lövés a fényt ki, nem egy életet. A pásztázó elemlámpa vékony világította meg a padlót, és megállt a földön hevelő testnél. Mia önkéntelenül is fölélegzett, amikor meglátta, hogy egy férfi. Déna! kiáltotta. "Fohászkodott, hogy valaki válaszoljon, vagy legalább nyöszörögjön. Bármi, de semmi. Belehasított a csalódottság. A taktikai alakulat vezetője jelent meg mellette. Bevetjük az infravörös szemüveget, mondta Halkan, akkor látni fogunk. Mi a körbenézett, a szeme küzdött a vaksatéttel. Mi itt maradunk? Délnak kapkodva felszínesen vette a levegőt, Mindene fájt. A bordája és a háta szó az arca az ütéseitől. De mindez a fájdalm semminek sem tűnt ahhoz képest, hogy a saját fegyvere csövét nyomták a tarkójához. Már a pincerek hátsó sarkában voltak, az arca nekipréselődött az egyik tároló helyiség Valamikor régen egy család itt tartotta a halmiait. Ha Mia nem siet, Déna itt fog meghalni. Az biztos, hogy Szúnak most már nincs veszteni valója. Szú ott állt mögötte, pattanásik feszült testtel, némán zihálva, szabad kezétén a nyaka köré fomba. Sarokba szorították őket. Mia és a rendőrség körbevette az egyetlen kiáratot. Milyen óvatlan volt szótól, gondoltad én a tompán. Olyan helyet választott a végső leszámolásához, amelynek csak egyetlen kiárata van. Lássuk, most hogyan alkalmaz, alkalmazkodik és fejlődik, vagy innen kiusson. Szóhüvelykúlya hirtelen még jobban belemélyett a nyelőcsövébe, és a fegyvert erősebben nyomta a tarkójához. A fülébe heget, a suttogását alig lehetett hallani, de a jelentését tökéletesen ki lehetett venni. Egyetlen hang, és szétlott az agyad. Tértre! Déna remegve engedelmeskedett. A nyomás enyhült a nyelőcsövén, de a fegyver még mindig ugyanúgy a tarkójába mélyet hidegen, kíméletlenül. Újabb halk, súllódó zaj, majd éles kattanás. Egy nagyon éles penge vette át Szó hüvelykujának a helyét Délna torkán, egy picska. Délna gyomra összerándult. Az a kés, amelyel Szó annak az őrnek az ujjait, és elvágta a örenzánó torkát, velem is ezt fogja tenni. El fogja vágni a torkamat, hangtalanul, nem úgy, mint a 38-as adőrenése. Éreste, ahogy Szó némán felkacag, a penge egy leheletnyivel megbillent a nyakán, de a következő pillanatban az éles nyomás eltűnt, majd megjelent a bokáját összefogó műanyag kötözőnél. Egy-kettő-három gyors nyisztantás késsel, és a kötöző már is lehullott róla. Állj fel! Hangzott a folytott csuttagás. Szó alkarja ráfeszült a nyakára, a fegyvert még jobban nekinyomta a fejének, és így húzta Dénát álló helyzetbe. Déna először megbotlott, a lábfej teljesen elsípött, mivel órákon át nem használta. Szó közel hajolt használ. Indulás. Déna elindult vissza a sötétbe, azon fohászkodva nehogy megint elbota jön. A szemek kezdett hozzászokni a sötéthez. A folyosón voltak, és már ki tudta venni a liftajtók ajtók körvonalait. Teherlift gondolta, amikor a szújabra rántotta a fal felé. Egy másik ajtó felé. Ezek szerint mégis van másik kiárat. Tudhattam volna, hogy Szó mégsem lesz olyan óvatlan. Csak ennyi ideje volt gondolkodni, mielőtt Szó nekilögt az ajtónak. A szorítás a nyakán enyhült valamelyest, amikor Szó megfogta az ajtót, hogy az ne csapódjon be. Kinnálltak a lépcsőházban, és néhány emelet fény szűrőtött le hozzájuk. – Aszkás! – szeszekte Szó, és lögtösni kezdte a lépcsőn fölfelé. Hi, megyek, és te is velem jössz. Megöllek, ha olyan mozdulatot teszel, hogy kiadsz egy hangot, ami nekem nem tetszik. Megértetted? Téna biccented, de szemmel láthatóan ez is elég volt. Mi a felkapta a fejét a hangra? Ez meg mi volt? Épp Nesztelmű lépett előre. Hátulról jött. Leszegte a fejét, hogy úgy beszéljen a mellényére rögzített adóvevőbe. Fedezzétek a hátsó kiáratot. Lehet, hogy arra megy. Tényleg jó jönne az az éjjel látó, Mia a saját mikrofonjába, hogy elindult év után, az enem lámpával megvilágítva az utat maga előtt. Ha itt van, akkor könnyű célponttá válunk ezzel a diszkivilágítással. Spinli hangját alig lehetett kivenni a fülhallgatóban. Az éjjel látók már úton vannak, amennyire mi látjuk, még mindig oda bent tartózkodik miatt. Maradj ott és kapcsolja a lámpát. Éppel azonnal eloltották a zseblámpákat, de egyikük sem állt meg. Déna ott van bent valahol. Csak imádkozni tudott, hogy élve, Istenem, add, hogy még éljen. Annak idején, még a sivatagban, kinkugalt a ballangok előtt, várta, hogy lerohanhassat a terroristákat, fölfegyverkezve és gyilkolásra készen. A műveletek előtti pillantok bozdalmasak voltak, rettenetesek. De közelében sem éltek annak, amit ítem most ért át, ahogy ült át, szemétlenem véve annak a rohadt háznak a pincelejáratáról. Bármilyen mozgásra várva, bármire, ami jelzi, hogy mi folyik odalent. Azonban múltak a percek, és semmi sem történt. Egészen addig, míg az eddig fekete ruhás fel nem ront a lépcsőn. Klé, aki mögötte át, összeszűkült szemmel nézte. Az éjjel látóért jött fel. Sötétebb lehet oda lenni, mint a sírban. Összerezzent, amikor ráeszmélt, mit mondott. Elnézést, Iten. Iten szinte nem is hallotta. Spinley főhatnagyobb ámolta, aki oldalt ácsorgott akkodalmas arccal. Spinli tudja, mi történik, mondta Iten kétségbe esetten. És nem szeretné, ha most megzavarnánk. Közöltek Lé határozottan. De szimpatikus voltál nekik, Lé. Hát, ha mond neked valamit. Tudnom kell, hogy Téna életben van-e, vagy. Klé kicsik nézett rá. Rendben van. Levette a zakóját, kiúzta a fegyverét a hevetelből, és itten kezébe nyomta. Fogd meg. Nem akarom, hogy bárki is rám lőjön, mert fegyvert rejtegetek. Iten figyelte, ahogy Klé adalétre Spinlihez, az épületre mutat, majd visszaítenre. Spinli nem zavart el. Klé őszintén beszélt a főhatnagyjal. Iten le sem vette a szemét a barátjáról, próbált bármi élet kivenni az arcán, rosszat, jót, mindegy. Amikor Klee telefonja rezegni kezdett. Iten benyúlt az zakó zsebébe, felnyitotta a készüléket, meg sem néz a hívás kiezzőt. Igen. Méned? Iten csak pislogott. Mó serif? Igen. Miért van magánál méned telefonja, mi történt vele? Semmit, csak fogom az akóját. Miért? Üzenetet kellene átadni Mitchellnek. Kerestem a mobilyán, de csak a hangpostáját értem el. Híten azonnal kihúzta magát, figyelmen kívül hagyva a karjába belehassító fádalmat. Mitchell és régen nagy valószínűség szerint sarokba szorították kombét. Most csak rádion lehet elérni őket. Akkor adj ki az üzenetet. Mó diktálta a mélyrendi telefon telefonszámat. Bryce Louise megadta nekünk szó mobilszámát. Hívjon fel, amint rendeződött a helyzet. Köszönöm. Iten szíve hevesebben kezdett verni. Ez alkalommal a reménytől. Ha konvénál ott a telefonja, akkor a csörgés elég lehet ahhoz, hogy megzavarják, vagy legalább megtudják, merre van a sötétben. A karja lüktetett, ahogy elindult spindi felé, menet közben ügyetlenül becsúsztatva klé a derékpántjába. A következő pillanatban elszabadult a pokol a háta mögött. Nem oszduljon. Azt mondtam, nem oszduljon. Ítem megtorpant és a zaj felé fordult, belekapaszkodva a kocsiba, amikor a talpa megingott alatta. A rendőrség körbevette az épületet, de a tevékenység most is az egyik földszinti kiárat köré összpontosult, ahol két tisztált készenétben betározott, kélesített fegyverrel. Konvéhoz és téna. A nő fegyvert tart a fejéhez pontosan úgy, ahogy íten legutoljára látta. Ítennek összeugrott a gyomra, ahogy az elméje próbálta feldolgozni a látványt. Konvé magához szorította Dénát, alkarja Dén Emberi pasként használta. Konvé vicsorogva vette tudomásul a jelenetet. Tegyék le a fegyvert, különben meghal. Íten lélegzett visszafolyta vált. Mintha ezer év telt volna el, mire a két férfi lassan lengette a fegyvert, és hátra Konvé előrelöpte Dénát, és íten szíve egy pillanatra megállt. Déna arca az egyik oldalon lila volt, csupa seb, a pólója tocsogott a vérben. A lába esetenül mozgott, ezért Konvé a következő pálépéssel magó távon szolta. – Mozgás, Dupenszki! – Különben esküszöm az élő élőistenre! hogy szétlacsantam azt a hülye fejedet. Déna kétségbe esetten bámult a tisztekre, akik mozdulatlanul álltak, ahogy ők ketten elhaladtak. Tisztítsák meg ezt a környéket! Követelte szó. Elő a rádiót! Szóljanak mindenkinek, hogy húzanak el! A revolver tartó kéz megrándult, és Déna összerezzen. Déna még mindig nem látta meg, döbbent rá íten és konvésen. Lassan hátrálni kezdett, nem akarta fölkelteni figyelmüket. Megukolt a saját kocsia mögé, elővettek léjfegyverét az övéből, és letette a földre közvetlenül a lába mellé. Innen is jól látta őket. Hallotta a otlatozó lépteit, közelettek. Nagy nehezen felnyitottak léjtelefonját, épp csak annyit ég, nézta a kijelzőt, hogy betudja pötyögni a számot, amit mortól kapott. Aztán eldobta a telefont, felkapta a fegyvert, és kiállt. Sikerült megletni a konvét. Sápat a kék szeme elkerekedett, az oljuk a kitágult. Még jobban rászorította alkarját én a torkára. Vissza, sziszegte, különben kinyírom. Istenre esküszöm, kinyírom, és végig kell nézned. Nekem már nincs vesztenivalón. De nekem igen, gondolta Iten. Én mindent elveszíthetek. Déna már rávámult, de nem engedte magának, hogy viszonassza a pillantását. Nem vonhatja el semmi a figyelmét. Ehelyett egyenest konvé szemébe nézett, és azt sottogta. Téna, készülj fel! Egy másodperccel később konvé mobilja élesen megcsörönt. A nő a zaj forrása felé kapta a fejét, a revolvert elhúzta Dína fejétől, és reflexzerűen odakapott a zsebéhez. Mindössze egyetlen pillanat volt, de ez alatt téna kicsavarta a vállát a szorításból, lerogyott a földre akár egy ólomsúly, de Konvé fegyvere követte. Déna otthevert a járdán lihegve, összekörnyedve a testét védve. Konvé a haragtó remegve nekiszegezte a revolvert Déna fejének. Lépj hátra! Íten azonban meg meg a ravaszt. Egyetlen lövés a nő felkarjába. Valamit valamiért gondolta, ahogy Szú megtántorodott, és fájdalom kiáltása belehasított a levegőbe mint egy lassított felvételen a nő tenyere kinyílt, és Déna 38-osa lecsusszant a jártára. A föld megremegett, amikor nem kevesebb, mint tíz egyenruhás rendőr rohant a helyszínte előtartott fegyverrel, melyek mind konvéra irányultak. Aztán hétre minden felgyorsult. Éten Klee fegyverét a csomagtartóra dobta, és tétre vetette magát Déna mellett. Épp kezével esetlenül magához szorította, fejét a melkasára húzta. Dén keze még mindig össze volt kötözve a háta mögött. Íten keze én a talkójára csúszott, úgy jölelte, arcát beletemetve Dén hajába. A háttérből hallatszott, ahogy a rendőrök mentőjék kiáltanak, valaki felolvasta konvénak a jogait elég hangosan ahhoz, hogy a nő vad át is hallható legyen. De ebből a pillanatban semmi sem számított. Csak Déna ziháló akarta hallani, csak érezni akarta a pózusát az új lüttetni. És ekkor rádöbbent, hogy ezt már egyszer átélték, egy héttel ezelőtt. Akkor is ott éltelt mellette, és a pózusát kereste. A kör bezárult, jó kor, jó helyen. Minden rendben, suttogta Dén a fülébe, mire a nő egész testében megbazongott, de bólintott. Homlokát ítem mellének nyomta, amitől jeges fádalm áradt szét a karjában. Azonban a fádal nem számított. Déna él, csak ez a lényeg. Nézd rám, kicsim. Déna fölemelte a fejét, a tekintetük találkozott. Déna őzött szeme fátyolos lett a könnyektől. Íten, suttogta. Ennyi, csak a neve. De ez bőven elég volt. Gyöngéden beletúrt Déna hajába, és sértetlen vállához húzta Déna arcának ép Csókat lehelt a hajára, és reszkedve fújta ki a levegőt, amikor ismerős alakok közeledtek feléjük. Régen és Mitchell. Spinley és Clay. Mitchell meglátta a földön térdelő Dénát, és megszaporázta lépteit. Megállt, hogy egy cikét kérjen az egyik mentő orvostól, aki épp a szentségelő konvét szíjazta fel egy hordájba. Legukalt Déna mellé, és gyors mastulattal levágta a műanyag gyors kötözőt a csuklójáról. Be kell vigyelek a kórházba, mondta Mia bizonytalanul. Déna kihúzta magát, és önkéntelenül is megtörzölt a csuklóját. Nem, nem megyek, nincs semmi bajom. De hiszen. Mia mély levegőt vett. Csupa vér a ruhád. Nem az én vérem. Déna hátra pillantott a váll fölött, felé, akit már a mentőautók felé toltak. Lorenzánó túl közel át hozzám, amikor szól előtte. Meg akart ölni, de szó gyorsabb volt. Idegesen nézett fel miára. Hol van Ivi? Jól van, nyugodj meg, Déna, Válaszolt mia? Van egy bukja a fején, amit menekülés közben szerzett reggel, de elvileg épp most megy haza max és Karolinnal. Akkor jó. És randívón? meg megfogta mindkét csuklóját, és egyenként finoman megmasszívaszt őket. Bent, aleknél a kórházban. Déna lehúnta a szemét, a vállal lehanyatlott. Szó azt tervezte, hogy tudjuk, suttogta mia Attól féltünk, hogy helyette veled fogja megtenni. Az volt a terve. Déna nagyot nyelt. Az volt a terve. De nem jött össze neki, mondta régen kedvesen, majd féltérdre reszkedett mellett, és kinyújtotta felé a kezét. Fel tudsz állni? Mia és Réken közrefogta, és úgy segítette fel Dénát, az egyik mentőautóhoz, ahol az orvos már várta, hogy megvizsgálhassam. Klé kinyújtotta a karját, ítembe belekapaszkodott hogy felálljon, de szemét le sem vette Dén arcáról. Ügyes voltál, ítem. Tűnjök, Klé. Honnan tudtad a számát? Rumor hívott fel vele. Szeme sarkából Lére pillantott. Úgy tűnt, megijedt, mert azt hitte, valami bajod esett. Téj ajka mosolyra húzódott. Érdekes. Mi a terved? Átrepősz íten Iten. Iten tekintete visszavándorolt Dénára. Az orvos épp akkor rögzítette a nők arján a vérnyomás mérőt. Észrevette, hogy íten figyeli, és fáradtan rá Íten az orvos kedvéért remélte, hogy Dénának nem lesz szüksége innekcióra. És ha ezt tervezem, miattad örülni fogok. És a vállalkozás miatt? Ezek csak részletek, ítem. Részletkérdés. A számítógépes munkát bárhonnan el tudod végezni, majd megadjuk. Most inkább menj oda hozzá. Tudom jól, hogy ezt akarod. íten elindult. Meg kell a boltáját, közölt az orvos, mire Déna összevont szemöldökkel nézett föl rá. Minek? A törött boltát úgy sem lehet majd magától meggyógyul. A férfi felsóhajtott. Akkor feltételezem, azt is fölösleges mondanom, hogy a szeme fölötti vágást össze kellene varni. Pontosan, válaszolta Déna ítem bámulva, aki már elindult feléje. Nincs a világon senki és semmi, ami szebben mutatna Iten már Megmentette az életemet. Hol szerezted ezt a sebet, Déna? Kérdezte mi Rengeteg volt a földön adabent. Szerintem jó jönne egy tetanuszoltás. Dinnát az oltás szó hirtelen magához térítette. Csak semmi oltás. Híten odáért mellé bánatos mosolyjal az arcán. Fél a tűtől. Az orvos a fejét rázta. Fizikailag épnek tűnik. A seb összevarrása ráférne, de nem erőltetem, Viszont a tetanuszra mindenképp szüksége van. Tegyen meg minden magától telhetőt. Azzal neki állt összepakolni a felszerelését. Írja alá ezt a nyomtatványt, hogy hivatalosan is lemond a szolgáltatásról, és mehetnek is. Na, ha mindkét keze fájt, Déna gyorsan aláírta a papírt. Szeretnék eltűnni innen. Nekünk még meg kell írnunk a jelentést. Mitchell lesöpölte Dén a fejéről a port, de Ittem látta, hogy közben remeg a keze. Tisztakosz vagy, Csajzi, menj haza és fröjd meg. Hátat fordított nekik, és elment, hogy felügyelje az orvoszakértők munkáját, akik időközben megérkeztek Lorenzánó voltestélyt. Végen figyelte a távolodó nőt, majd magához zörelte Dénát. Sírt, suttogta. Sosem sírt, amikor megtudta, hogy elraboltak, leült, és úgy sírt, mint egy kis gyerek. Hív fel, ha bármire szükséget van. Azzal elsétált végre magára hagyva Itent és Dénát. A férfi oda a kocsijához, gyöngéden oldalt fordítva, beültette a hátsülésre, hogy a lába a jártán nyugodott. Aztán alaposan szemünkre vette minden apró kis részletét leltárba véve. A száját összeszorította. Megütött. Elég rossz lett a kedve, hogy megint elveszítette a leket, mondta én a vitámon. Mással is megsérültél? Kis sér mereven mozgok, talán egy-két kék bedűtöttem. begyűjtöttem. Dina tekintete a símba tett karra, majd a vérfordosnan drága Szerintem tenyertél a sebesüléseidtel. Nem súlyos, bizonygatta Iten, de Déna mosolyogva ráztal a fejét. Kemény csávó, borogatta a pólóját. Azt hiszem, koszfronton dönthetetlen. Iten megfogta déna balját, majd a jobbját is megvizsgálta. Tiszta, jelentette ki, mire Déna szélesen elmosolyodott. Igen. Életemben először tisztal kezem. Tekintetük egymásba volt, és Jéna mosolya elhalványult. Igazat volt, tudod-e? Ítem megfogta Jéna állát, és finoman megérintette a sebes ajkát. Miben? Csak akkor igazi az áldozat, ha tudod, mi az, amit el kell veszítened. Híten megborzongott, és arra gondolt, ő mit veszített el kis hiány. És mit veszítettél volna el, Téna? A családomat, suttogta, a barátaimat, és téged, Éten. Nagyon hiányoztál volna. Lehunt a szemét, és remeg is járta át. Azt mondtad, túl közel kerültél hozzám. Igazad volt, Iten. Nem kerestem kapcsolatot. Annyira igyekeztem, hogy senkivel se találkozzam. Felpillantott, barna szeme hülyen tükrözte a vargó érzéseit. Nem akartam találkozni veled. Éten megköszörülte a torkát, de a hangja még így is reszelős volt. Emlékszem. De találkoztunk, a sors keze volt. Most pedig el kell döntenem, merre indulok tovább. Eddig is te döntötted el, merre mész, Téna. Téna egy ideig nem szólt semmit, átgondolta a férfi szavainak mélységét. Igen, ez igaz. És még bizonyos szinten jól döntöttem, másra jut rosszul. Szerintem ez emberi. De a kérdésemre nem válaszoltál, Déna. Azon vagyok. Mi levegőt vett? Vagyis próbálok válaszolni? Azt mondtad, hogy azok vagyunk, ami a legnagyobb elégedettséggel tölt el bennünket. Emlékszem? Hogyan is felejthetnél? Közvetlenül az első szeretkezésünk előtt. Déna most fölnézett rá átható tekintettel. Igen. Számomra, íten ez az elégedettség abból származik, hogy segítek az embereknek. igazad volt, vezeklés. De ugyanakkor a választott utam is. Remélem, hogy a vezeklésnek vége. De ez akkor is az utam marad. Iten két tenyerébe fogta Déna arcát, és süveguljával végsimított a hozzalásra jön. Muszáj volt megérintenie. Nem muszáj egy csávas lennie, téna. Várakozás teljesen tartotta vissza a lélegzetét. Déna beledült íten kezébe, és lehunta a szemét. Reméltem, hogy ezt szokott mondani. Túl messzire mentünk ahhoz, hogy csak barátok legyünk íten. Azt, hogy család leszünk-e, nem tudom. Még túl korai lenne megmondani. Szemét el emelte, tekintete végtelen sebezhetőséget tükrözött. De szeretném kideríteni. Éten lehajolt, homlokuk finoman összeért. Egyelőre ez is elég lesz. Én is. Viszont most vár a családot, akkódik Hadd vigyelek haza, Déna!